Elárulva. a szokásos időben küldte a futárt Visegrádra. Szokás szerint mindenről hűségesen beszámolt, és a levél mellé tette azt a levelet, amit Éva írt. Az a szolga, akit Visegrádra szokott a levelekkel küldeni, lábát törte. Ezért azokat egy idősebb, kudos nevű szolgára bízta, aki már Zác Simon alatt is ott szolgált. Budos alkonyattájt érkezett Visegrádra. A kapunál közül előlépőr őr kérdésére válaszolta, hogy Sárosdi Lászlónak hozott levelet. Nem engedhetlek hozzá, megsebesült, mondta a kapu őr sajnálkozva. Add ide nekem, eljuttatom hozzá, ha majd lehet. Senkinek sem adhatom oda, csak László úr saját kezébe, tiltakozott az öreg. Akkor jó sokat kell várnod, fordított hátad bosszusan az őr. Bújtos Demeter, aki a Palota őrség parancsnok helyettesi tisztét látta el, és éppen a kapu közelében tartózkodott, magához intette a tanácstalan szolgát. Mutasd meg csak azt a levelet! Én Sárosdi László úr barátja vagyok, elintézem, hogy odathasd neki. Megbízhatsz bennem, én is nemes úr vagyok. Mutatott díszes ruhájára és aranyveretes övére. Az öreg szolga zavartan téblábolt, majd odatta bújtosnak a leveleket. Az alaposan szemügyre vette, megforgatta, megpróbált keresztül nézni rajtuk, majd visszaadta kudosnak. Aztán kiírta ezeket a leveleket, firtatta a szolgát. – Hát kenézúr, úr, Sárosdi ispánja, meg Éva kisasszonyka, mondta az öreg. – Ki az az Éva kisasszonyka? Kapta fel a fejét Demeter. Igazából nem vagyok benne biztos, de azt gondoljuk, mi szolgák, ő László úr jegyese. Kottyantotta ki kudos. Na, mesélj csak erről az éva kisasszonyról, mondta ellentmondást nem tűrő hangon, bújtos Demeter. Vagy kérdezzem meg László barátomat, tényleg a jegyese, ahogy te mondtad? Ne te duram, mert még megharagudna, mondta ilyetten a szóga. Inkább elmondom, ha már ennyit mondtam. Hát ez az Éva egy lánya, egy nagyúré, akit megöl, aki meghalt. Akit megöl? Szóval, akit megöltek? Honnan tudod? Hallgatóztál? Tapintott rá az igazságra bújtos Demeter. Nem, tiltakozott az öreg. Csak véletlenül hallottam a folyosón, ahogy László úr elmondta Kenéz úrnak, hogyan mentette meg a kisasszonykát erdővértes ostromakor. – Jól van, nem mond tovább! – állította le a fecsegést Bújtos, aki már mindent értett. – Elintézem, hogy Sárosdi Lászlónak a kezébe adhasd a leveleket. – De ígérjed meg, uram, nem árulod el László úrnak, amit elmondtam. <gül> – Igérem! – – Neki nem fogom elmondani! – nevetett gúnyosan Demeter. – Tessék, itt van két ezüst, de te se mondd el! – Ezt miért kaptam? – kérdezte meglepve kudos. – A őségedért! – nevetett Bújtos Demeter. Bújtos ígéretéhez híven felkísérte a futárt a beteg szobájáig. Az ajtó előtt összetalálkozott a király orvosával, aki akkor jött ki a sebesülttől. – Hogy van a barátunk? – kérdezte Bújtos. – Nem valami jól, de meg fog gyógyulni. – volt a válasz. – Levelet hoztak neki erdővértesről, az ispánya kenész küldte. A szolga csak magának sárosdinak adhatja át. – Vid vissza a levelet kenész úrnak. – Urad megsebesült, úgysem tudná most elolvasni. – Fordult az orvos kudoshoz. – Nézd be a szobába, látod? Mutatott az ágyban fekvőre. Mondd meg, sebe súlyos, de fel fog épülni. Az öreg riadtan benézett a beteg szobába, látta az ágyan mozdulatlanul fekvő gazdáját. Bólintott, visszatette tarisznyájába a leveleket, és elindult kifelé. Mesélj el odahaza kenézúrnak úrnak és Éva kisasszonykának mindent, amit itt láttál és hallottál. Oktatta ki Demeter a szolgát a kapu felé menet. – Csak arról hallgass, hogy velem találkoztál! Bújtos Demeter senkinek sem szólt a levelekről, hanem várt. Figyelte, hogyan gyógyulnak Sárosdi László sebei. Egy további hét elteltével László, bár még nagyon gyenge volt, lábra tudott állni. Ekkor Bújtos megnyergeltette lovát, és négy embere kíséretében elindult erdővértesre. Egyik kísérőjét előre küldte, és így kenéz már várta. Bútos demeter vagyok, a Palota őrség parancsnokának helyettese. Barátom sárosdi László üzenetét hoztam, mutatkozott be, ahogy leszállt a lováról. Hogy van László úr? kérdezte aggódva az ispán. A futár azt mondta, fel fog gyógyulni. Sajnos semmi jót nem mondhatok, vágott szomorú képet demeter. Állapota rosszabbodott és megkért, adja át az üzenetet Éva kisasszonynak. Kenéz, aki nem tudott a László és vetétársa közötti ellentétről, a bújtos nevet ismervén nem gyanakodott. Annál kevésbé, mert az érkező láthatólag mindent tudott. Tehát nyilván urának közeli barátja lehetett. Elvezette tehát Évához. A lány, aki azóta, hogy kudos visszaérkezett a rossz hírrel, állandó aggodalomban élt, Rémülte hallgatta Bújtos beszámolóját. – Mit tanácsol kegyelmed, mit tegyek? – kérdezte majdnem sírva. – Noha László barátom nem akarja, hogy veszélybe kerülj miatta, hiszen mi tudjuk, kinek a rokonságához tartozol, én mégis azt tanácsolnám, gyere velem Visegrádra, ha még élve akarod látni. Bújtos Demeter jól számított, amikor biztos volt benne, a lány, ha tényleg szereti Lászlót, félretéve minden óvatosságot vele egy Visegrádra. Így is történt. Éva kétségbeesésében azonnal el akart indulni, bújtos alig tudta visszatartani. Másnap indultak. Demeter megpróbált további részleteket kiszedni a lányból, de az annyira levolt törve, hogy nem lehetett szavát venni. A kis csapat a következő nap estéjén belovagolt a palota kapuján. – Kérlek, uram, vezess gyorsan Lászlóhoz! – sürgette Éva Demetert, amikor leszálltak a lóról. – Csak óvatosan kislány! – mondta Bújtos, aki a palotában már biztos volt terve sikerében. – Először meg kell győződnöm, nem fog-e valaki felismerni? Felkísérte Évát az emeletre, és bevezette saját szobájába. – Itt várj meg, rövidesen visszajövök, és akkor mehetünk Lászlóhoz! Nyugtatta meg a lányt. Az ajtót biztonság kedvéért bezárom. Ezzel kiment, rázárta a szobát a gyanútlan lányra, és egyenesen a királyhoz sietett. Károly király, akinek az időnként jelentkező kar és lábfájása ismét kiújult, rossz kedvében volt, és bosszusan fogadta. – Nos, mi az a fontos dolog, amiért rám törtél, Demeter fiam? – kérdezte ingerülten. Bújtos Demeter büszkén kihúzta magát. Felséges uram, megtaláltam és magammal hoztam ide a palotába az aljas merénylő Zác Felicián unoka hugát, a neked ellenszegülő és csúfos véget ért Zác Simon lányát, akit sáros László tudtodon kívül hat évvel ezelőtt megmentett a megérdemelt büntetéstől, és azóta rejteget.